a tarde dende de a Rías Baixas aquí en Conbarro Falamos a semana pasada da conmemoración dos 50 anos da morte de Franco Ocurrida o 20 de novembro de 1975 Un evento que marcou o remate de case catro décadas de ditadura E o inicio da transición á democracia en España Actualmente estamos a asistir a unha banalización dos fascismos E a un crecemento dos discursos negacionistas da ditadura E de moitos dos seus feitos Especialmente por parte da mocidade desconhecedora moitas veces do que significou este tempo en todos os eidos. Por iso estivemos lembrando a represión que tivo lugar en Galicia onde están contabilizadas 96 foxas nas que habería sobre 1.400 cadáveres. Moitos dos assassinados como xa vimos foron persoas que morreron simplemente por estar ocupando un posto ben nunha corporación municipal os gobernadores civiles, alcaldes por estar nun sindicato etcétera Pero a represión foi enorme tamén no eido cultural, con censura e asasinatos Cogallo da apertura do curso na Universidade de Salamanca o general fascista Millán Astray pronunciou a súa frase mueran los intelectuales a quen respondeu Miguel de Unamuno venceréis pero non convenceréis simbolizando o choque entre a brutalidade do fascismo e a idea de que non se defenden as ideas coa forza bruta Despois de 13 anos de actividade, o Seminario de Estudos Galegos foi desmantelado polo novo régime. Segundo Isidro Parga Pondal, o Seminario de Estudos Galegos tiña, pesares dos seus poucos anos, un prestixo enorme, un prestixo cultural, de forma que entre os estudantes e profesores mozos sentíase a necesidade de pertenecer ao seminario si se se desechaba ser algo, ter nome, servir a Galicia en Gade Méndez Ferrín. Os feixistas non esquecían que o Seminario de Estudos Galegos xurdiu un anteproxecto de Estatuto de Autonomía para Galicia e unhas bases unificadoras do idioma galego, o que sinalaba un obxectivo separatista que había que destruir. Sae tamén eh, o décimo e derradeiro número da etapa galega de Resol, Folla Boandeira do Povo, adicada aos escritores da Terra Luguesa. A dirección e elaboración foi da responsabilidade de Ángel Fole por encargo de Arturo Cuadrado. Pretendía esta revista literaria a chegar a literatura ao povo a través da súa distribución gratuita por rúas e establecementos da cidade. En palabras do seu director Arturo Cuadrado, servía para poñer a arte o alcance de mariñeiros e campesiños. Un de outubro, no 36, o xornal El Pueblo Gallego abría a súa portada con esta nota. El pueblo gallego, purificado en esta gran aurora de la patria, ha dejado de pertenecer a su antiguo propietario, don Manuel Portela Valladares, para incorporarse al servicio de España y de su glorioso ejército libertador. O 19 de agosto, en el Ideal Gallego, aparece a noticia un auto de fe acompañada de una fotografía. A orillas del mar, para que el mar se lleve los restos de tanta podredumbre y de tanta miseria, la falange está quemando montones de libros y folletos de criminal propaganda comunista y antiespañola y de repugnante literatura pornográfica. En outubro, unha circular da inspección de primeira enxinanza en Gourense, recollido en, en o xornal La Región, obrigou a retirar das escolas numerosas obras literarias, entre elas as de Curros. Na revista Galicia de Buenos Aires, Federación de Sociedades Gallegas recollese o, o feito nun artigo asinado por Agro Mayor, titulado Curros Enríquez procesado outra vez, e di así, Pero es una tarea inútil la que han emprendido Para silenciar la voz de Curros tendrían que secuestrar el espíritu de Galicia Disponer por otro bando la abolición de la lengua de Pondal Y terminar decretando la desaparición taumatúrgica de cinco siglos de historia De poesía, de luchas populares Porque todo eso está representado por la voz inmortal del poeta de Aigrexa Fría Aparece nunha cuneta da estrada Coruña Ferrol en Serantes, onde era secretario no Concello o fundador e colaborador da revista Nos o corpo do abogado e amigo de Vicente Risco Arturo Noguerol Buján del escribiu a Pero Pedraio Noguerol foi no galegismo o arbitrista, o financiero, o home de trazas e recursos precisos para sacar adiante unhas eleccións a edición de un libro a carreira de un rapaz de proveito. En setembro, un grupo de falanchistas levan o xornalista e escritor Blanco Torres ao cárcere de Ourense. En outubro, trasladan o amosteiro de Celanova, habilitado como presidio, de onde o sacan ás poucas horas con dous compañeros máis, Na mañá do 3 de outubro atopan os tres cadáveres coas mans atadas ás costas á beira da estrada en Sobreiras. Asasinado tamén o poeta e periodista Manuel Gómez del Valle. Luis Ewane embarca dende Lisboa para Buenos Aires. O pintor Manuel Colmeiro exiliase tamén en Buenos Aires vía Lisboa, máis tarde marcharía a París. O escritor e xornalista Lueiro Rey agóxase nun monte próximo a Grove xunto con Ramón Garrido e Juan Domínguez Graña logo marcha para Fornelo de Montes. O catedrático, poeta e traductor, Evaristo González Fernández Evaristo de Sela pasa por cinco prisións franquistas entre 1936 e 1942. O periodista e poeta Manuel Luís Acuña suspendido de emprego e soldo. A casa de Antonio Reisoto saqueada a súa biblioteca salvas e grazas a precaución dos seus amigos. Bouzabrei, afastado do seu cargo de xuiz de primeira instancia acusado de masón e galeguista. O empresario e filántropo Álvaro Gil Varela encarcelado na illa de San Simón. Morre paseado o escritor, pintor, debuxante, ilustrador, muralista, cartelista, escenógrafo Camilo Díaz-Baliño. Fusilado en lugo o amigo e compañeiro de Luis Pimentel, o doutor Rafael de Vega Barrera. Fusilado o pintor coruñés Francisco Miguel Fernández, que aparece en Berto a Carvalho coas mans amputadas. O linoleísta Jaime Prada no cárcere e a súa casa espoliada, O escritor Otero Spasandín exilia-se en Francia, logo en Inglaterra e logo en Buenos Aires. Nunca regresou a Galicia. Asasinado o pintor e debuxante Luis Uizi en Pastoriza Arteixo. Fusilado o médico e periodista Darío Álvarez Limeses. Fusilado na caeira en pollo Víctor Casarrey, director do xornal A Nosa Terra. O cadáver de Juan Antonio Suárez Picallo, xornalista e dirixente do partido galeguista, aparece na parroquia de Veigue, despois de ser torturado, escribiu Eduardo Blanco Amor na revista Galicia de Buenos Aires. El olfato de los lobos fascistas lo descubrió. Nada se sabe de su muerte. Apareció una mañana el cadáver al lado de su casa, envuelto en una sábana, con los huesos de las piernas partidos y con cuatro balazos en el pecho. Fue cazado como una alimaña, indefenso, inerme, fatigado, cuando esperaba en la dramática soledad de los montes la hora de la victoria. O lingüista Aníbal Otero Álvarez, en Portugal, he entregado a policía española, o 5 de agosto, he condenado a muerte, pena que le será conmutada a sete años de prisión. E remato cunhas verbas moi axeitadas do escritor portugués Miguel Torga, quen, debido ás críticas que fixo ao franquismo, franquismo levárono á prisión en 1940, cando estaba de embaixador en Portugal o irmán de Franco. Ocurreseme pensar, dixo él, que un tirano é o mesmo que o agricultor que planta unha árbore seca e ostina sen creer que vai dar ramas foi víctima da represión e cando puido leer no 1975 fotocopias dos papéis da PIDE a famosa policía portuguesa que o denunciaban dixo un acervo de documentos ridículos e tráxicos ao tempo Os pasos que din durante 40 anos, minuto a minuto, reproduccións de cartas privadas que escribín e que recibín, denuncias feitas por persoas insospeitadas, todo o meu pasado reunido, revolto, pisoteado. Vou despedir co tema de Samuel Quedas llanto por Alfonso Sastre e todos,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 As madres terríveis levantaram a cabeça Foi quando os sinos dobraram Nas torres de Saragossa Foi quando a guarda civil Surgiu no brilho de aço Que de novo se pintou A guarnica de Picasso Naras tarde nem da noite ou da manhã Era hora de cantar pela Espanha da manhã Era hora de acordar a voz de Lorca e Machado Era hora de atacar com a foice o arado Não eram cinco da tarde nem da noite ou da manhã Era a hora de lutar pela Espanha da manhã na arena da esperança contra os cornos do fascismo Um poeta abre a dança dos passos do heroísmo Suas palavras agudas feriam as carnes da besta Pois jamais se quedam mudas as vozes de quem protesta Alguros na arena da esperança contra os cornos do terror Um poeta abre a dança das palavras que dão flor Amigo, canção, pátria, alente, humanidade Dizia verdade e pão, como quem diz de verdade Não eram cinco da tarde, nem da noite ou da manhã Era hora de cantar pela Espanha da manhã Veram balas patadas, correntes, golpes, bordaças e palavras embrulhadas Em insultos e ameaças vieram ferros e facas Uivos, lâmpadas, chicotes, joques, agulhas, matracas, baionetas e garrotes Não era assim toda tarde, nem da noite ou da manhã Era a hora de calar pela Espanha da manhã para Dentro da, da esperança um poeta foi torturado sua alegria vingança seu nome Augusto, um alegria vingança seu nome capturado não era um Paga tributos que a condenan Historia pensa que abriga Y justifica cada ferida A tribo que no rodea Paga tributos que a condean. Historia pensa que abriga Y justifica cada ferida Amores de luvas blancas Con rosas engalanadas almorzos con diamantes presuizos en cada instante